اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وَلَنْ قَدْ انْخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَعْ تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ عَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ نَاقَة تَخْفِيفِي أُخْرَوِي دِ او الله جل جلاله انسان تا اند خپل قدرت هغه بيان همږي الله تعالی پرمحي ولقد خلقنا الانسان تحقیق زرا انسان مونګه پیدا کړل نه دا انسان پیدا غونکه د لجل لجلال هو ذات دی او یالله پرمای و نه علم ما توسوس به نفسه د انسان بارکه الله هی مونګه معلومه ده مد ها شی توسوس به نفسه چی واسوسا چی باغی سرا دتا نفس ده دو. او ده انسان یوزلو که خیال تیری خبره خبر تیری گی وهم تیری گی گمان خط تیری گی بد تیری دا دازلو چی ده وما سومی القلب الا انہو یتقلب وزلو تزلزک ویلشی چی ده اڑی گی راڑی تقلب پڑی دو دو دک اینی تیم سا خیالات چلی گی کس تا گوری نو داغی متعلق هم خیالات و وسوسی و خبر زی رازی و چی دا نظر کولوی نو لسن اسو خیال و وسوسی و خبر کسو اکتیری کنوم داغا بارکی سو زی رازی نا اللہ جلال جلالوو پرمایی چی پدی خلیلہ ندر آواته آو دا کم شی چی ده دن نبوزی را بوزی چی آغا دا دا خیالات تی و دا دا تصورات تی شی هغه تا وسوسه ویل کی یو وسوسه ویل کی غسوتل خفیته په لوات کې پټ आवाज نو دا غزل کی چې د ذی راضی د نفس کې ذی راضی د غپټې خبرې الله جل جلال حکم پر موږ نه علم موږ ته کینی د پدنه موږ ته دې پته ده چې ذی راضی هولې ځکه الله پرمای نه نحن اقرب الیه من حبل الورید نحن اقرب منдир نزدیو الله فرمای الہی د انسان تام من حبل الورید دا رګ ددنه د ست درګ ددنه نو ورید ندی علماء مختلف ودې عزت چې کمرګونه تلي د غټ سرایین چې د غټ رګونه خبر ده نن تاسو په برابر باندې راغلي شارګوت ویلې کی بر تر خطلې خبر ده لګا الله جل جلالو پرمای دا یو مثال له الله مونږ ډیر نږدې یو نو دا قربت په دې د علم سره نه نږدې دېواله ده يم ايت داللا جل جلال <سؤال> هو کې پیت څنګه د څنګه نږدې دېواله ده نو دې بارکه بچه فالیکو خو چې الله وږي مونږ ود زیات نږدې یو نو بس دا زمونږه کېده چې الله جل جلاله مونږ ته دې رغبت شاګرګ نم زیات نږدې دي دې زله نه چې کم شریان ووځي د دغ رګ نم زیات را نږدې دي چې په دې زله کې کوم خبره تیره شینو تعالی په خلو نه نه او باغیمه الله جل جلاله عالم د الله ی مونږک د هغ با پته ده غیر موږ په خلمر ی زمونږه د ینشې چې دا لې ل کي خبر د انت ل انسان ل احتیيات پکار کار دی په لکېغلط خیالونه او لګ د کولو د غ نه ګنده لوخې جوړو د ګنده چکته جوړو یو پهغې کېګنده خیات اړو لاړول دا د مسلمان شان د مسلمان یو نظریره چې الله جل جلال هو زمادن نه بانو می ظاهر و نو مسلمان ل خپل ظاهر او باطن پاک ساتل پکار دی نه دا چې صرف د مخلوق مخه ظاهر خو خسته خو باطن یې در نه ګنده دي ابر ده انداله کنه دغه حالت خو حالته نه دي الله پرمای منګه د دې نمزيات اغنیز دی او بیا الله جل جلاله فرمای عزتلقل متلقيان عن اليميني وعن الشمالي یعید او الله پرمای هغه وخم را یاد کا جم متلقیان ملکان دنه مرادی چې کمه انسان باندې دو پرستی هغه مکرر دي د نه عمل لکی دغه خبر لکی او پرځ د قیامت بده باندې گواہی ورکي الله پرمایس هغه وخت کې تلک المتلقیان چې اخلی غدوه پرشتی چه اغیر تا کرامن کاتیبین ویل کېږي گی یتلق المتلقیان چې اخلی اغدوه پرشتی چې آنیل یمینی یو د خیسی ایڈنا دا اغم دا سر ناست دا او قعید شمالی او بلا گسیت تا قعید دا قعید وارو سر لگی دلی یو سرم لگی او بل سرم اغا لگی دلی نو یو د ده ده د انسان آمال لیکید. او یو تینا اغا گسل هسته اینو دو پرشتی. نو اللہ تعالیٰ پرمائی منگتا پتایی پدغا وقتی هم. او ده خبر اللہو یاده که چه پرشتی اغا. چه ده نو یو سیتا او بل سیتا دو پرشتی دی کرامن کاتبین دی. نو اغا ناستی دی ما یلفزو قولن. اِلَّا لَدَهِ رَكِّبُن عَتید مَایَلْ پیزمین قولین دین نولی یو خبری لرا دخلی نر آباسی یو خبری لرا اِلَّا لَدَهِ رَكِّبُن عَتید مگر دداغی خبری سران ادا یو پرشتی خواد داغی خبری سران یو پرشتی رقیب نگهبان عتید تیارا نکو خوابار دخلی نر آباسی نو, نو داخیل اسوالا دا زر آمنده کیو داده انسان اغا خبر اولی کی تیار رناسته اجسانگا داده خلینا گندو باسی نو د ګس نارک اغا گندو کی خبر داندالا مجاید رحمت اللالی ویلالی زی لیل یمین یکتب الحسنات چکم خیط ربت دا نوانی که لی کی والدی آنی شمال یکتب سیاتا گنده گه سوری رحمت اللالی وی مونگ دا خبر را سید لی کاتب د حسناتو دا مشر دا امينه د په کاتب د سيادت چکم ګناونه لیکي شار کلي و کم گناو لگی؟ کل انسان ګناو کینو د خيله سو توي تلوار مګا شاید چې د استغفار وکي نو دا د اغه خبره ندي وينه احتیاط وکړه نبی له سلام پر مه کل کلام ابن ادم عليه لا له د باندې دم خبره بده باندې ورلود ده دته باندې دغه حساب کیږي د پسی او رسته دته پکاته کیلي کیږي که خدعو کو خراب دته پکاته کی نوټ کیږي په د باندې دغه حساب کتاب شتا الا امر بمعروف مجرد چي د نکاح حکم کوي نو دغه په د باندې سبوج نشته سه حساب میسبه نشته حساب ور کول به نشته او نهي عن منكر و ذکر الله یاد د دې چې دا انسان د ګنا نه منکای او یاد دا چې نه کې ترپ تیرا بلي نو د دې په باندې سبوج نشته ور نه هره حصہ اره حبره چې دا دا انسان چې د باغي منواله جل جلال هته حساب ور کوي او الله ور سره حساب کوي او مایل فزمن قولن الا لده رکیب عتید له لیکه عمل د درود شریف بار کی چې انسان کی ملاوی کی ګنام روانه کی نو ګناونم لیکل لیکي کی ناکام لیکل کی ګناون او شرم روانه کی او درود سره الله رحمتونو امره نازلی داس عمل د درود شریف چې انسان ګناون او وسرمه اللهم من روانه کی درود شریف انسان وي نه کیه وسرم لیکل کی او الله د طرف یو پیر انسان درود وي نو سره رحمت به لس لاس او دا اندل انسان له سوچ په کار دی نه چې بس د خلنې څه غند او باسې نوغه او باس سوچ په کار دی د لیکل کیږي شیخ فرید رحمت الله له یو مشهور بزرگ تیر شوی دی او په خپل سرو وی له او ورکولې نه خپل سرو وی له او ورکولې نو سره وی ته صحیح سیدال فازی کله د الفازی س کشف کرامات له سړی نو الله جلله جلال لو خبرې بهغ باندې کارکلی اوغولې د چې پرشتې داملیکلناغزن سره و شخ پرې ده خلل پټه بهري ده د انسان د پره د خپله خللو چوب کلل ډډیر بهترین شي دی چې انسانې چپ کې ځکهه د انسان د ې هغه ټولې لیکي مایلفیزمن کو الله څخه خبرم چې دی. او باسي خودمرہ کتد ریکارڈ دے چې الله پرمهر مایل فز چې کوم دی طلب اسکی اسکو سړې ودي غیر اختیاري تور کنځلو کی اور دا اندال کنه په خپل اختیار کې نه نه لکې قاضي کرو کې نداغه س ثواب نشته اور دا اندال کنه نوغه بازي مفسرینو یلفز لفظ نه نوتر واصل ده چې کوم غیر اختیاري دی انسان په اختیار کې نه نوغه دی انسان باندې اگر نه لکې لکې ورپسی اللہ جلال او اودید اکیم او روایت دیلی و شایچ او روایت دیر مضبوط نئی دی مجموع البحوث و علام مصر و لیو تفسیر لکلی دائشا اگی لکلی چکلی دا انسان وفات شی دا پرشتی براو خیجی اللہ و سوکو مفہومی دا سید پرشتی تا اللہ و پرمی اسمان ام داکتا زمکا کی پاتی شیو زمکا ام داکتا بس دداغا سڈکا پر سراود را گیا و تسبیح وایا د داروایت ولا ولم سندن څنګه دې ظاهر متبادر د اصول دا روایت کمزور اخکاری ځکه چې بیا په داسه حالت کې یو انسان انشي هلا کې دي خبرمه اندرازي بلاده جهره انسان بدخل عمل بوج سګیو او چې ته ولاته زر نفس وازرته وزرا او خره او کوي ود صحیح بل پرز دا د مؤمن لپاره ډیر خوشاله خبره ده چې مړ شنو بیا د غ پرشتي ذکر اسکار کوي د انسان په عمل نه کسی لیکلی کی بهر حال بسند له سند وسرنشتہ ودارایات التمجموع البحوث ولا اغا ذکر کله ورپس ی اللہ جل جلاله د مرګ حالات اگر ا نکل کئ د مرګ وق کی سخته وجاعت سکرت الموت بالحق اوراله سخته د مرګ بالحق په حق حقیقت اوراله نو د مرگ سخته په انسان بانی راش او د انسان تا بیلی کی که ذالک ما کنت منهو تحید دا ده منه تحید ده مرگ سخته آگه دی کنت منهو تحید چی تا ده دین مندوالت ده دین تختی دی ځان دی بچکو و ده دین عیسی و انسان اغبت شکی دی نش. نو د مرگ ده پارا سخته دی نبی علیه صلاة و سلام هم چکلا نبی دا مرک بحالت کیو دا مرک سخته وی. نو نبی علی صلی اللہ علیہ السلام لا الہ الا اللہ ان للموت سکراتن اللہم اینی علی سکرات الموت لا الہ الا اللہ حق دار دا بنده گے صرف الله دے. اب یہ اوپر مل دا مرک دا پار یا اللہ ما بندی د مرک سخته ایسانی. دا شرع نه حالمن پرمایژن د مرگ سختۍ او مبرګون چې کله نبی اسلام باندې را لز پوه شن چې د مرک په سختو کې انسان د پر خير دی د کی چر پر نقصان نشته ځکه مومن ک په دنیا کې د مصايب دي تکالیف مرزونه دي ګناونه ريږي بیا ک د مرگ په سختو سره د ګناونه ريږي بیا ک په قبر سختۍ نه پاګیزره ګناونه ريږي بیا ک په میدان محشر کې ال د ګناونه سکی معاف کی ځکه الله جل جلاله ظلم نه او وسکره که پر عذاب بغیر د گنوونو درجل نشي بغیر د سزا نشي نو دا خو بیا ظلم شنه مومن بنده د پر الله جل جلاله بزار جولګ دا سزا نه د دا پر کفاره ده بس په دې سره د گنوونو رجيږي او الله جل جلاله په دې سره مؤمن بنده چي دي اغه اسي بي زائد نور کوي بلکې په دې سره د گنوونو څخه پاکيږي او د پاکي نو ذالک ما کن تا منه تحید دا سخته جدی یا دا مرد جدی آغا شیده چی تد دینا تختیده دی انسانا ونو فی خب فی سور اللہ وی فوق بوالی شی پشپیلے نو اسرابیلو علیہ السلام بشپیلے ہوئی یو شپیلے سره با انسانان پناہ شی یا مسکی سلوی اخکالا تکریباً یو کول مطابق پاسی او بیا بتاغینا دوباره پوکوالی شی او بیاب دا ټول انسانان بگامی دا تبیلیو. انسان کی او تخم دیده ایتا عجب و زنب ایلی کی. داگه نبالا جلال جلال دوباره دا انسان او بیا پیدا کی. نو اللہ, اللہ برمائی ونو فی خفی سور پک بوالی شپیلی که دالی که یوم الوعید. دا, دا غرستی دا دا یوم الوعید دا دمکیوالا رزده سخت رزده. دا وعید رزده. دا زورن رزده. وجعت كل نفس معها سائق و شهيد و رب شهري و نفسرا سائقن شړون کې یو قائد یو سائقې سروې مخ کې نبوزين هغه تک قائد وای ادرست نه شړې نه هغه سائق وای هر انسان سره یو سائق یو شهید شهید گواکون کې په اعمالو د چې په دبانې گواہی ورکړي هغه پرښتې او سائق هغه پرښتې چې د شړې میدان مشرت نوڅوک د هریو انسان چې کم مسووک کم انسان بوي دغ د عملو مناسب دی کومنې نو په نرمی سره پاسانه سره بجه م کوي او که کافرې نوغ به بیا په سخته سرهجم م کوي او په د سره بجه م کوي الله به لکو د كنتته في غفلت من هذا لکه د كنتته في غفلت من هذا نفسه ته په غلت کېې انسانه ته په غپلت ک من هذا د د حشره او نه اغتانه من دین له ځان غافل کړو په غفلت کې وی نفق کشف نه ان کرے تاک نو مونږ الهري کلاستانس دا غ پردا دا غ پردا اغه موږ انسان نه لري کړ رینسان پاکل باندې پردا چې کوم غافل انسان یې الله بوته پر مې جتابه نکمه د غفلت پرده پرتا په دنیا کې زنګ په لګولو هغه مونږ تاسې اتانه اغل لري کړه نو په بسورو کليوم حدید ستا نظر چي د اغن ډېر تیز ده نظر دیکھو کولو لګي هر شي په خپل حقیقت باني وي لا تخریف او خروید قال قرینو هاذا مال د یعتید قرین هر انسان باندې شیطان الله مقرکل دا ته قرین ویل کی قرین په معنا مقارم د ملزم دریس رکلک لګې د لې جداګی کی کېدنه دا یار ارزې کېد سرې کله پر د بټيرين کې لوټ کینو او سر برې خبره نن ته هغه باندې د ګرمي مسر نه ګي او کله کته نو د وزیر سي کته نو کله مرکز کې نو سر مرکز کې او کله چې ته پردیوادي کې نو سر پردیوادي کې او کله خیرات کینو نو د وسرم ستزي خیرات لاله د کله سر موقارین د ملازم هر انسان سره حدیث پاک کی راضی نبیل صلی اللہ علیہ اوپر محل مامن حدن لیلہو کلا بیئی کرینو یو انسانم نشت پاغبانی دا خپل ملگر دا شیطان یو وزر تعلی شوید دس رگر زی صحابو ولا انت یا رسول الله دا الله پیغمبر اتو دا سرم شیطان نی حفظن دا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اوپر محل ولا انا الا ان اللہ اعاننی علیہ زم داې نیم چې ما سره نشته ما سره شته او زما کم شیطان غ باندې الله زما امداد کړی دی نو په اسلام, اسلام را وړی خبر د انله او یا معنا دا چې زهې محفوظ د دغ نه سا شو نوما حکم نه کوي که ما ته حکم کوي نه د خیر حکم کوي دطان او زما ته شو دی دغه محفوظ یا مسلمان چې دې نکمت خوکم کيم نو ماته ده شر حکم نکیت سو حکم کوي ده خیر حکم کوي نو هر انسان سره قرین دی غا شیطان ومراپه سی وکاله قرین هو دا شیطان وای ها دا مال دی یا عتید یا الله دا کافر جره دا ګونګار دا جہنم د پاره تیار کړي آ دا چې ماغه ده لدی چې ما سره دی عتید تیار دی حاضر دی له جهنم خشاګ اور دا, دا دل دل دنیا کې مې په mehnat دی او رسوم رسپکل ایجا استعمالی نین اتما نی جتا توی گناوکا تپی ورزی خبر دیانتا توی غلاوکا نو تپی سکے ورزی اول تبستا بارکی دا خبره کئی خبر دیانتا اللہ نو یو مانا اغدادا اودل تبل مانا کرین نمرات کم ملیکشی انسان سر پر اشتم دا نو او وایه پرشت ها دا ملنامه چي دا ما اغدا لديه چي مون سره د بدې کې سخينات خيانت نشته اتي چي دا حاضر نا دا ملنامه چي دا د مون سره د بدې کې مونږ څخه زیاتې کمې نه دي کړې او دا دا حاضر د سچې د انسان کړې دي نو غټول په دې کې لیکل شي وي اټول بدې کې ا محفوظ دي نو بیا د کریم نو مراد ملای کرا انسان سره اغه پرشتم ویتاس د مې لیکل کی نو چې کوم ملازم پرشته ناغه راجستر پېښ کړي لدا عمل نامه او داغه عمل نامده چې موږ سره ده او دا حاضر د پریکې څخه کميزه اتې نشته پدې کې موږ خیانت نه کړل د عمل اغه پرې کې لیکل شي وي دا ده بورنیر واللهقد د خلک نه ل انسان الله تا کېږ سرهمونږ پې دا کړه د انسان ونالهما توسسو نافسونالهمو والله تعلاي منږ تعلم دی ما دغس تووب نافسو چې اوسځای چې پاغې سره دته ننفس رګ د ساده دنه او یو حبل الورید بس د رګ دنه وای حبل الورید تاسو ما دا چې کوم شریان غټ غټ رګون دي زړتا مله ودی موږ نږدې و نزل کی چې ستیریږي دا موږ ته عایلمي نا شارګ شارګ وته دا اصل کې دی نه راته د ګس زلګس ترپ ته دا ستلې خبر ده اندل مې ایس باغ وقتی یتلک المتلکیانی چی اخلی المتلکیانی عدو پریشتی اغسطن کی حاصل اون کی چی کم عامل لگی کرامن کاتی بین دی آنی الیمینی دخی طرف نا وانی الشمالیو دگست طرف نا کعیدون ناستی بی مای الفیزو دیرن نا لپز نا کئی دیرن نا کئیو خبران من قول انده ایس یو الا لديه مگر وید دغه وینا سرک خیر ویو که شر وی رقیب عتی جو پرشت نه گران تیار رقیب نه گران عتی من تیار حاضر یا ټیم کی وجات سرات الموت بالحق اور ال سخت ادم مرگ بالحق حقیقي تور او ویل کی گره تعالیکہ د سخت ادم مرگ چدی ما غده کن تا من هو تایی چویت دادن کن تا چویتا من هو دا دینا تحید ان تغطیده وانو فی خفی صور و شپوک بوالش شپیله که ذالک یوم الوعی دا دا و د دم که دا رز دا وعید دا زورنی ورکولو دا یا رز دا عذاب دا و جاد کل نفس نورا بشی یو نفس ماه دې نف سرهاسائ ک سړونکې پرشتی و شيءید د اوګوا پرتب. نوبه ویل شي لقد د کوته تا کږ سروي ته انسانه، في غفلتیم من آزا پاپلت کې د دی نه دې پا کشپ نا انکه اتواک نو منگلر اکلستانا پردست دار. پا بسورو کل یوم حدید نظرستا چده. پا بسورو کانو نظرستا چده. الیومان انرس حدیدن دیر دی ده. وقال قرینو بو ایعمل گرددو احازادا چده. وقال قرینو بو ای شیطان ده ده هازا ده کافر چه ده آغا ده لدی آتی چه ماسر ده دن حاضر ده جانم ده پارتیار ده اللوی لیواتا وقال قرینو بو ای پرشتا آزا ده ملنامه چه ده یا اللہ ما آغا ده لدی چه منسر ده سخیانت پکنش دن حاضر ده بستی ها رب العالمین والعاقل اصلاة والسلام <سؤال> على رسوله من اللہ وعليق اصحابه جمعين اللہم مهدینا ومهدینا وجعلنا سببا لمن احتداء اللہم زیدنا بدین دلیمان وجعلنا وجعلنا صدافه ورادرہ نسیب کی اللہ خیل وبرکتہ نسیب بدینی آخرت رسولنا